Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala ashraf ilanbijai wal mursalin, nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmi'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvali je muzišanama Allahu subhanahu wa ta'ala na svim na kojima uživamo i donosim salavat i salam na njegovu poslanika Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrni sedbenike dosudnjega dana. Za zahvaljujem Allahu subhanahu wa taala na blagodati islama znajući da je to najveća blagodat u kojoj ljudi uživaju na ovom svijetu. Uistinu blagodati Allaha subhanahu wa taala se ne mogu povrojati. Ali vjernici moraju znati da uživaju najvećim blagodatima jer najveće blagodati nisu ime itak bogatstvo, položaj i tome slično, nego najveća blagodat je blagodat imana, blagodat vjere u Allaha subhanahu wa taala. U najvećim blagodatima uživaju oni koji padaju Allahu uzvišenom na srđdu. U najvećim blagodatima uživaju oni koji se druže s Allahovom knjigu. U najvećim blagodatima uživaju oni koji ostavljaju svoju hranu, piće, spolni odnos samo radi Allaha uzvišenog. I to posebno u danima Ramazana. U najvećim blagodatima uživaju oni koji su jednom riječju pokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i koji izvršavaju naređeno i ostavljaju zabranjenu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je uzor u životu, a ona alaihi salatu wa sallam, kada posmatramo njegov život, vidimo da je sve stvari raspoređivao shodno onome što je bilo potrebno u datom trenutku. Tako je da je Rasul, sallallahu alaihi ve sellem, dobar akcinat stavljao i na odgoj mladih, odgoj djece, odgoj mladih, odgoj porodice. I nije u tome zapostavio bilo koju kategoriju u društvu. Želim se usvrnuti, osvrnuti večeras na jedan izuzetno važan segment u našem životu. I to naravno kroz prizmu životopisa Allahovog poslanika alaihi ve sellem. Jarnikov životopis sam najbolje oslikava kako mi trebamo živjeti. On alejhi salatu vesselam potučavao je ljude stvarima koje trebaju upoznavati da bi se mogli lijepo ponašati prema ostalim ljudima. Šta želim kazati? Mi kao pojedinci moramo shvatiti da snosimo teret odgovornosti u pogledu naše djece naše porodice, okoline, komšija, rodbine i tako dalje. Mi imamo odgovornost u pogledu podizanja naše djece. Mi imamo odgovornost u pogledu naše porodice. Mi imamo odgovornost u pogledu naših komšija. Mi imamo odgovornost u pogledu naše rodbine. Mi imamo odgovornost u pogledu ostalih ljudi u zajednici u kojoj živimo. Ali posebno želim da se osvrnem na jedan detalj, a to je... Čemu mi djecu podučavamo kada je u pitanju ponašanje prema roditeljima, ponašanje prema komšijama, prema rodbini, prema ostalim ljudima u društvu? Obično djeci kažemo, slušaj svoga babu i slušaj svoju majku, pa će ti babo i majka kupiti nešto. Slušaj babu i majku, pa ćeš u životu imati to i to. Slušaj babu i majku i samo im govorimo da slušaju babu i majku. Naravno. Ako oni budu slušali babu i majku, zaslužit će nagradu. Ali mi djecu trebamo naučiti kako će oni slušati babu i majku. Ja možda djeca uopće ne svataju, šta je to slušanje babe i majke? Almo slušaj babu i majku znači li to da babu i majka stalno trebaju ugovarati sinek ćeriju radi, ovako i ne mogu raditi ovako. I da smo ih tek onda nečemu podučili. Znači da ih trebamo podučiti stvarima koje su važne za ponašanje djece prema roditeljima. Mi moramo djecu podučiti tome. Jer ne možemo mi stalno hodati za njima i govoriti im gdje uradi ovo i ne moju raditi ovo. Zato se dešava da roditelji podižujući svoju djecu, kada djeca dođu u četrnaestu, petnaestu, šestnaestu godinu, kada dođu u godine puverteta, izgube se od roditelja. Jer nisu naučili šta treba slušati babu i majku. Oni su naučili i slušali su babu i majku dok su babu i majka mogli govoriti njima dok su oni bili manje snažni od roditelja. Ali kada je doš, kada su djeca došla u fazu da više nisu obavezni slušati babu i majku, ne boji se više babe i majke, onda neće da sluša. Dakle, djecu moramo podučiti tome da trebaju istinski slušati roditelje, a ne forsirati im riječi samo slušajte babu i majku. Abdullah ibn Amr ibn Asra radijallahu ta'alanhu prenosi da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi ve sellam, rekao Allah je zadovoljan kada su roditelji zadovoljni. A Allah je srdit kada su roditelji srditi. Pazite, ovo ne govorim sad nama da mi se ovako ponašamo prema roditeljima. Ovo trebamo kazati djeci. ovo Ovome trebamo djecu podučiti. Ovo se naravno odnosi na nas prvenstveno u našem odnosu prema roditeljima. Ali ovim stvarima trebamo djecu podučiti. Trebamo djecu naučiti da slušaju babu i majku radi Allaha, ne radi babe i majke. Ne radi onoga što će babu i majka kupiti, nego radi Allaha uzvišano. Pa da djecu podučimo, zadovoljan je Allah ako bude zadovoljan babo i majka. A babo i majka će biti zadovoljni ako bude djete izvršavalo obaveza prema Allah. A ako ne budu roditelji zadovoljni, Odnosno, budu srditi na djete, to je znak da je Allah žele šanuhu srditi na njih. Da je Allah žele šanuhu srditi na djete. Kada ovim stvarima budučimo djete i kada djete ove stvari usvoji, to će davati uvijek iznova energiju i snagu da ispunjava svoju obavezu prema roditeljima. Uvijek će djete imati dodatnu snagu, odnosno dodatnu motivaciju da sluša i poštuje roditelje. Bukharija prenosi od Abdullaha ibn Umara, radijallahu ta'ala, anhuma koji kazuje, neki čovjek je došao vjerovjesniku sallallahu alaihi ve sellam i rekao mu, želim ići u borbu na Allahovom putu. Gdje želi ići? Pazite, želi da ide u borbu na Allahovom dželješanom putu. I došao Allahovom poslaniku alaihi salatu ve sellam. I kažemo, želim ići u borbu na Allahovom putu. Odlazak u borbu na Allahovom putu je vrhunac Islama. Pazite, vrhunac Islama, odlazak u borbu na Allahovom putu. Znamo sve šta zaslužuje borac na Allahovom putu. Šta zaslužuje onaj ko da svoj život na Allahovom dželješanuhu putu. Znamo kakve privilegije ima šehid, odnosno čovjek koji padne, koji padne na Allahovom dželješanuhu putu i da svoj život. I pored svega toga, kaže Allahu, posljednice želim da idem u borbu. A kaže mu Resul Sadallahu Aleyhi Veselam imaš li roditelje? A čovjek mu odgovori imam. A on mu tada reče tvoja borba na Allahovom putu je da njima činiš dobro. Tvoja borba na Allahovom putu je da roditeljima činiš dobro. Odje trebamo malo da ovo pitanje razložimo. Da samo vidimo Vrhunac Islama je borba Allahovom putu. A Resul sallallahu alaihi ve sellem kaže čovjeku, nakon što mu je postao pitan imaš li roditelja, on kaže da ima, kaže, tvoja borba na Allahovom putu je da činiš dobro roditeljima. A je li lahko činiti dobročinstvo činjstvo roditeljima? Je li to baš lahko? Ouh. Kada roditelji dožive 60. godine, ili 70, 80, pa kada počnu da u određenim stvarima mijenjaju svoju naradu, kada počinju u svom ponašanju da naginju ponašanju djece ukoliko dođe, recimo, do senilnosti, izuzetno je teško tada poštovati i slušati roditelje. Nije to baš tako lahko. Nije to baš tako lahko. Imaju ljudi koji dožive duboku starosti a i u dubokoj starosti nikada, recimo, ne osenili, Nikada ne dođe do, do promjene u pamćenju. Nikada. Uvijek dožive, recimo, 90. godine, a perfektno, dakle, ih pamet služi, u tom kontekstu govorim, dakle, da nije došlo do promjene, do promjene u njihovom ponašanju. Nikako. Dožive 90. godine. Ali ima osoba koji, recimo, dožive određene promjene. I kada doživete određene promjene, To zna biti izuzetno zamorno za djecu. Pa mnoga djeca odustanu od poslušnosti roditeljima. Zamislite, borat na Allahovom putu zaslužuje veliku nagradu. Onaj ko bude poslušan i dobar prema roditeljima, zasigurno će kod Allaha zaslužiti veliku nagradu. Nije to mala nagrada. Znate da se uz poslušnost roditeljima može zaraditi džendet. I zato se čovjek treba na tome strpiti da zaradi džennet. Ali pazite, ovim stvarima mi trebamo našu djecu podučiti. Trebamo ih podučiti dok su oni još male. Trebamo ih podučiti da trebaju slušati i poštovati roditelji. I trebamo ih podučiti da je Allah dželešanuhu srdit kada su roditelji srditi. A da je Allah dželešanuhu zadovoljan kada su roditelji zadovoljni. Da tu djeca nauči. A ne da nas lijepo slušaju. Kada im kažemo uradi to, ode uradi Kada mu kažemo uradi to, on to uradi. Kada mu kažemo uradi to, uradi to. Kada kažemo nemoj to radi, on to ostavi. Kaže maša Allah što sluša babu i majku, to je perfektno. A kad nema baba i majke, rekli ste mu nemoj, nemoj ovo radi, on to neće raditi kad je, tu, kad je baba i majka. Čim nema baba i majka, on će to uraditi. Kažete djetetu klanja namaz, on klanja namaz kad mu baba govori. Kad mu majka kaže klanja namaz, on klanja namaz. Čim nema baba i majka, on neće klanjati. ove stvari postaju problem u društvu, jer se dešava da djeca zbog toga što nisu naučili, šta je smisao obavljanja određenih stvari, dešava se da djeca, recimo, odlutaj. Na ove stvari treba staviti akcenat. Vi ste svjedoci, vi to jako dobro znate, da mnogo je mladića u 15. godini djevojčica, kada dođu, recimo, 12, 13, 14, 15 godina, kad dođu godine puberteta, da dolazi do osipanja, ostavljanja namaza, da dolazi do udaljavanja, da, vjeri, da dolazi do tjeranja određene mode, dolazi do traženja nekih, odnosno traganja za nekim evropskim standardima i tako dalje. Bježanje od svoga vlastitog identiteta, bježanje od svoga ja, bježanje od svoje vjeri. Stide se djeca kazati da su muslimani i tako dalje. Željeli bi da promijenu svoja imena, da se više nazove Fatima, da joj više nije da joj više nije ime, ne znam, nije za i neba, nego da je njoj ime neko, tamo proevropsko, pa da se ona može naći i da se lijepo može osjećati u svome društvu. Ali kada djecu podučimo ispravnim stvarima, oni će biti ponosni što nose tako ime i bit će ponosni što, se tako, što su pripadnici Islama i što izvršavaju obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allahoposlanik sallallahu aleyhi veselda molom čovjeku stavlja akcenat na poslušnost roditeljima i kaže mu da je to njegova borba na Allahom dželdešanu u putu. Nemojte zaboraviti da našim zalaganjem, trudom, strpljivošću u poslušnosti roditeljima možemo zaslužiti u istinu veliku nagradu. I djecu trebamo podučiti tim stvarima da naša djeca znaju da je poslušnost roditeljima, odnosno zadovoljstvo roditelja jer su im djeca poslušna, Način da Allah uzvišeni bude zadovoljan njima. Ahmed i Nesaija prenosi od Moavije ibn Jahima koji je došao kod Allahov poslanika wasallam, i rekao mu, Allahov poslaniće, želio bih poći u boj, pa sam došao da od tebe savjet zatražim. A on ga onda upita. Če pa neko kazati zašto će on tražiti savjet od poslanika wasallam, da ide u boj? Zar treba li nekog tražiti uopće? Savjet, da li da idem u boj ili da ne idem u boj, dolazi poslaniku Alehi Salatu Veselam. I nijednom čovjeku koji je došao od njega da zatraži savjet u pogledu odlaska u borbu na Allahovom putu, nijednom nije rekao zašto me to pitaš. Nijednom od njih nije rekao poslanik Alehi Salatu Veselam. Zašto me pitaš zašto stražiš savjet? Jer je to pokornost Allahu Džendršanu. A poslanik Alehi Salatu Veselam pomno ih uvijek pita, Jeli imaš majku, je imaš roditelje? Koga imaš? I ovog čovjeka je upitao Allahu, poslanik sallallahu aleyhi ve sellem imaš li majku? A on mu reče imam a poslanik sallallahu aleyhi ve sellem mu reče drži se nje jer je džennet kod njenih nogu drži se nje jer džennet je kod njenih nogu zašto nam je važan osvrt na ovaj hadis? Šta mi to trebamo, djecu našu podučite? Pazite, iz života Allahova poslanika, aleyhi, salatu, salam, moramo iscrpiti one stvari koje su nam od suštinske važnosti za život. Jer pazite, ako naše djete nauči da traži zadovoljstvo Allaha u zadovoljstvu roditelja, riješit ćemo mnoge stvari u životu, kada je u pitanju naše djete. Ako naše djete podučimo da teži ka tome da zaradi džemnet bivajući poslušno svojoj majici, pa mi smo uspjeli mnogo toga u pogledu odgoja. Nemamo više brigu mi za našim djetetom, jer ono će tražiti zadovoljstvo Bahađanešanu u tome što sluša majku. Ne zato što se boji majki, ne zato što se boji bavi, ne zato što će biti išivano, ne, ne, ne zato što će biti kaženo, ne zato što se boji nečega, nego tražeći zadovoljstvo Allaha Čelešanu i težeći ka tome da zaradi džendret. Ove stvari su nam važne. Ovo govorim jer vidim te velike propuste u odgoju i podizanju djece. Ovo su u veliki propusti, jer mnoga djeca nisu naučila da trebaju biti poslušni roditeljima radi Allaha, ne radi roditelja. Trebaju biti poslušni roditeljima radi uzvišanog Allaha, subhanahu wa ta'ara. Zato imate djecu koju su roditelji lijepo odgojili i djecu koja su shvatila zašto klanjaju namaz i kad nema babe i majke on će klanjati namaz djeca koja i kad nisu roditelji tu oni znaju šta trebaju raditi i djecu koja to radi samo zato što ih babu i majka natjeraju da idu klanjati i da nešto ne trebaju raditi samo zato što nema e, e, da ne trebaju nešto raditi samo zato što babo govori ili majka govori A ta djeca koja su dobro odgojena, i kad ima babo i majka tu, i kad nemaju, oni isto postupaju. Kada podučite vaše djete, recimo, da jede halal hranu, i nema vas tu, poslali ste djete u školu, nema vas, ne možete da vidite, to ne možete da gledate. Jer dijete će ući u kuhinju i može kupiti sebi šta hoće, ući će u trgovinu, uzeti sebi šta hoće. Ako je dijete podučeno na ispravan način, ni zna šta znači unositi haram u svoj organizam. Šta znači da se djete hrani haramom? I kakva je vrijednost da se čovjek hrani halalom? Djete to samo neće učiniti radi sebe. Nemojte misliti da naša djeca imaju male ambicije. Mi trebamo našoj djeci, mi trebamo podučiti ka tome da imaju visoke i velike ambicije, a ne da imaju male ambicije. Muslim u svojoj zbirci u sahihu prenosi od Abdullahah ibn Amra ibn al-As radijallahu ta'ala anhu ko ikazuje. Jednom je neki čovjek prišao li ravjesniku sallallahu alayhi ve sellem i rekao mu: Zavjetujem ti se na hidžu i borbu na Allahovom putu. Da bih zaradio nagradu kod Allaha. A on ga zati mu pita: Imaš li jednog roditelja živog? A čovjek mu odgovori: Imam oba. Na što se zavjetovao? Na dvije izuzetno vrijedne i velike stvari. Na Hidžu i na borbu na Allahovom putu. A poslanik, aleyhi salatu wasalam, i njega pita imaš li roditelje ili jednogodnjih, A on kaže, imam oba. A poslanik, aleyhi salatu wasalam, mu reče Je želiš nagradu od Allaha? A čovjek reče, želim. Poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, onda reče vrati se svojim roditeljima i budi dobar prema njima. Nako će kazati, subhanallah, potrebna nam je puno strpljivosti na tom putu. I sigurno jeste. I zasigurno jeste. Mislite li da ima stvar u pokornosti Allahu Đelešanu za koju nam nije potrebna velika strpljivost? Tako vam Allaha uzvišenog. Recite mi koliko vam treba strpljivosti da ustanete u ljetnom danu u pola dva, poslije pola noći, odnosno u vrijeme sahura, da se hurite i da sačekate i klanjate namaz, klanjate sabah namaz i da malo prilegnete, pa se ponovo probudite u še sati, pa odlazite na posao i radite cijeli dan i vratite se kući i ponovo radite, obavljate neke kućne poslove, i imate još vremena dugo, do 15, do 9, i tek tati se iftarite, cijeli dan ste strpljivo podnosili i glad, i žeđu, i se zdržavali sa intimnog odnosa, i druge stvari koje vjernik treba da ostavi u danima Ramazana, i slušali Kur'an, i učili Kur'an, i iftarili ste se, sačekat ćete i klanjaćete ćete teravih namaz, dočekati jaciju, klanjati na vas, klanjati u poslije tečine i na vas i ponovo ustati u pola dva i ponovo opet isto sutradan, opet ista procedura i dru, treći dan ponovo isto i četvrti dan ponovo isto i peti dan ponovo isto i 30 dana ili 29 dana iz dana u dan sve isto. Zar zato nije potrebna srpljivost? A zašto tu ljudi radi? Radi radi Allaha uzvišano. Pa zar vjerniku Nešto radi Allaha Đalešanom može biti teško. Zar smije sebi kazati to mi je teško i to ne mogu da podnese? Allah vam uzvišeno u zimskim danima kada je temperatura minus 15, minus 16, minus 20, tu ujutro na sabah, abdestite i dođete u džami, klenate sabah, namaz u džami. Dok se ljudi utopljavaju u svojim posteljama, iziđete, razgranute snijeg, da možete otići do džami. Klenjate jaciju, Isto tako iziđete ponovo, snijeg pada, kiša pada, ne vrinje me na polju, dođe čovjek u džamiju, zašto? Tražeći nagradu od Allaha uzvišanog. Mislite da je lahko Hadž obaviti? Ljudi prevale hiljada kilometara da dođu i da se dobro potruti da obave Hadž. Lahko obaviti Hadž. Oni koji su bili jako dobro znaju, je li to lahko obaviti? Jako dobro znaju. onaj se gura, vruće, znojiš se. Gužva je velika. Treba biti strpljiv. Nekoliko miliona ljudi tu oko tebe kreći. Mnoga odricanja. Radi čega? Radi toga da zaslužiš nagradu kod Allaha uzvišenog. Da ti Allah oprosti grijehe, da se vratiš s kao od majke rođe. Sve to radimo radi Allaha uzvišenog. Pazar je čovjeku teško da bude dobar i poslušan roditeljima. Baš tu možda, pored tih roditelja, može da zaradi džennet. Baš, pored majke i babi, može da zaradi džennet. Nije lahko. Sputavaju me roditelji od nekih stvari koje bi ja u životu mogao napraviti. Ali sutra se ti, taj babo, kome je potrebna potrebno dobročinjstvo. Tvoja supruga je majka koja je... Koja je kojoj je potrebno dobročinjstvo možda u staračkim danima. Sutra smo mi ti koji očekuju dobročinjstvo od djeteta. Ali ako ne plužimo dobročinjstvo našim roditeljima, kako čovjek da očekuje dobročinstvo svoje djece? Jedan od načina dobročinjstva prema roditeljima i činjenje dove za roditelje nakon njihove smrti i za njihovih prijatelja, održavanje veza sa njihovim prijateljima. To je način dobročinstva prema roditeljima. Naravno, ovo sve govorim da ovim stvarima trebamo podučiti našu djecu, da im trebamo kazati šta trebaju raditi, da trebamo svoje djete uzeti i kazati mu sine, kćeri. Ovo je dobar čovjek. Onaj čovjek je dobar čovjek i s njim održavaj dobre veze sine, kćeri. Ona porodica je hajirli porodica i s njima održavajte veze. Ona porodica je dobra porodica i s njima održavajte veze. A ona porodica je opasna porodica po ogovaranju, pa se čuvajte ogovaranja. Da podučimo svoju djecu tim stvarima. Da naša djeca znaju zašto se mi trebamo družiti s nekim, a zašto se s nekim trebamo manje družiti. Naša djeca to trebaju naučiti da bi nakon naše smrti mogli da održavaju veze s našim prijateljima i na takav način da ponovo se približe Allahu dženešan. Ako ih tako podučimo, učinili smo veliko dobročinstvo našoj djeci, jer naša djeca će možda lakše zaraditi džennet, lakše će zaraditi nagradu kod Allaha uzvišenog. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِي سَغِيرًا Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moji smilujim se, oni su mene kada sam bio djete njegovali. Jeste upućio se do ovah Allahu dželašanu, upućio se do ovah Allahu dželašanu za roditelje. Rabbir ham huma, gospodaru moji smilujim se, jer oni su mene njegovali kad sam bio mali. Roditelji njeguju djete, nas su naše roditelji njegovali. Nas su naši roditelji njegovali. Znate da se radovali našim koracima. Znate da su naši roditelji radovali našim izubićima. Znate da su se naši roditelji radovali našim prvim riječima. Znate da su naši roditelji se radovali svakom našem uspjevom. Tugovali su kad smo mi tužni bili. Bolovali su kad smo mi bolovali. To je roditelj. Zar nije zaslužio taj roditelj da mu činimo dobročinstvo? Zar nije zaslužio da mu nakon smrti, Uput, da uputimo da ovu Allahu za njega zar ni roditelj zaslužio da održavamo rodbinske veze, odnosno da održavamo veze sa njegovim prijateljima naravno roditelji to zaslužio Roditelji to zaslužio i znajte roditelji pogriješi nemojte nikad roditeljima zamjeriti nemojte roditeljima zamjeriti roditelji kad pogriješi i kad pogriješe prema vama možda nisu namjerno pogriješeni Roditelji vam žele dobro, možda ne znaju na koji način da vam ukažu na dobro. Možda su zalutali kojim treba pomoći, ali učinimo im dobročinstvo, pomozimo im, možda će se pokajati Allah uđenu našanom. Naša obaveza je dakle da svoju djecu podučimo ovim stvarima. Naša obaveza je dakle da djecu podučimo, jer ove stvari su od suštinske vrijednosti. Vjerujte da su od suštinske vrijednosti za odgoj djece i podizanje djece. Jer mi kao odgajatelji imamo veliku odgovornost za djecu podučimo ovim stvarima. Djecu podučavamo i on tako, drago, nam da nauči koju suru napaviti. I naravno, to treba činiti i moramo to činiti. Ali u isto vrijeme da djecu podučimo kako će kuranske ajete primijeniti u život. I to je uistinu velika stvar. Jer ako djecu podučimo da trebaju i kako će biti poslušni roditeljima, učinili smo veliku stvar jer oni je na takav način primijenjuju riječi uzvišenog Allaha Đedlašanov u život. Buharija prenosio debu Hureyre radijallahu ta'ala anhu koji kazuje Jedan je čovjek došao kod Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i upitao ga, o Allahov poslaniše, prema kome sam najviše obavezan lijepo postupati? Poslanik sallallahu aleyhi wa sallam u odgovori prema majci. A nakon toga, kaže, prema majici. A nakon toga, prema majici. A nakon toga, prema babi. Hadis koji smo čuli toliko puta. Pa zašto nam ga onda ponavljaš kada smo ga čuli toliko puta? Ponavljam ga zato što ovo me trebamo podučiti našu djecu. Ponavljam ga zato što ovo trebamo da naučimo našu djecu. Jer djete će uvijek nekako lakše poslušati koga? Babu. Kad babo kaže uradi to i to odi uradite. Mama kad kaže aj ba mama sad ću. Sad će ratu. Pa hajde sine, hajde čeri u ratu. Sad će ratu, neka, sa, evo sad će, samo malo. Samo da završim ovu. Samo da ovu igricu završim, evo sad će. Dok mate zaboravi i dijeta zaboravi. Posle 15 minuta, sine, čeri, ja si uradio. Evo, evo sad će, samo, samo malo. I po čitav dan može majku zamotavati oko toga da ne uradio. Zašto? A zašto to radi djeca? Zato što znaju koliko je majka nježna prema njima. Zato što znaju preko čega sve majka može prijeći. A baba, kad baba kaže jesi uradio to, nemoj da je još jednom ponovio. Sve gasi, paloži, pritisne, odmah i ustane. Zato kaže Allah, poslanika, prema komisije najviše obaveza da budeš da ispunjavaš obav za ponaša se prema majci. Znaš da je tolerantna, znaš da će progledati kroz prste, znaš da će se strpiti. Zato treba požuriti što prije majci učiniti dobročinjstvo. Znate, Buhureira radijallahu talanu, da se on pribojavao da sjedi s majkom, da jede iz iste posudi. Zašto? Da ne bi kojim slučajem uzeo nešto od hrani, a majka je poželjala da uzme taj zalog hrane. Kaže, i da na takav način bude neposlušan majice. Do te mjere je pazio na majku. Subhanallah, kada se djeca poduče ovim stvarima, kada se poduči da ustanu učiniti ono što majka kaže, to je u istinu velika stvar, jer će dijete naučiti da po prioritetima stvari u životu slaže. Nažalost, kažem, neki roditelji, Neki očevi djecu podučavaju da trebaju više babu voliti. Kaže, koga koga će jer najviše voli? Babu. Zašto? Babo povede u trgovini i kupi nešto. Babo kupi sladolini. I babo kroz šalu djete uči da djete griješi. Nikad, ako ste očevi, nemojte govoriti djeci da vas više voli nego majko. Nikad. Sine, kćeri, koga trebaš prije poslušat babu ili majku? Naučite svoju djecu da trebaju prvo poslušat majku, pa onda babu. Naučimo ih redoslijedu. Kako je to poslanik, ali što je sad rekao? Ako je u isto vrijeme babu i majka nešto zatražili, se vi kao otac u isto vrijeme nešto zatražili, a supruga je nešto prije rekla, recite djetetu neka uradi prvo ono što je majka rekla. Nek se nauči da redoslijedu. Nek se nauči kako treba postupati, jer je najpreče da se lijepo ponaša prema majici. Ona je uistinu više trpila od babi. Ona je više trpila od babi. Ispričat ću jednu priču za njenu vjerodostojnost, ne garantiram, ali je poučna. Pripovjeda se da je jedan mladić, nakon što, je, nakon što ga je majka odškolovala,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 kaže mu dosjetljiva majka, kupi mi sine igračku. A kaže, sin, moje majke traži igračku od mene. Šta će joj igračka? Ali će poslušat svoj majku i donijet joj igračku. Kad je donio igračku, a majka uzme onu igračku pa je baci za vrata. Kaže, sine, dodaj mi onu igračku a on se sagnije pa doda majice. A majka nakon partnera ono tako igračku na drugu stranu. Kaže, sine, dodaj mi onu igračku. A on se propini pa još jednom je do kući. Treći put ona majka baci, kaže, sine, de, dodaj mi onu igračku. Kaže, dosta je bilo, mati. Kaže, sine, je svidio da im se ne moš nikada odlužiti. Interesantno, što ste vi svjedoci toga, svi roditelji su svjedoci toga i oni koji imaju braće i sestre znaju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 Ali čovjek ne razmišlja tako objektivno i ne vidi te stvari na ispravan način, pa se dešava da ih ne može na ispravan način ni razumijeti. Od Ibna Omara radijelahu te Aranuma se prenosi da je Ebu Burde prisutstvao Tavafu sa Ibna Omarom i jednim čovjekom iz Jemena koji je nosio svoju majku na leđima. Taj čovjek je upitao Ibna omera jesam li joj se udužio? Pazi, gdje se nalazi? U Tavafu. Hađ, na hađ. Donio Majka ne može hodati, nosi je na lijeđama. Kaže Abdullah ibn Amaru, jesam li ovi se odužio? A on mu odgovori, ne, nisi se odužio ni za jedan uzdisaj. Ni za jedan uzdisaj. Donio si je u ta, i zapam ti, ni za jedan jen uzdisaj se nisi odužio. Ibn Amer je zatim obavio tavav, klanjao dva rekata iza Meqam Ibrahima, a potom rekao, Ibn Abi Musa, svaka dva rekata koja čovjek klanja, brišu grijehe koji slijede iza njih. Zamislite, čovjek je učinio, dakle, veliko dobročinjstvo proma majice. Nije mogla hodati, donio je na tavav, ali je to ništa u odnosu na ono što je majka učinila za njega. I sad zamislite čovjeka, kada postane nemanan prema roditelju. Da stvar bude još gore. U procesu odgoja djece se griješi, griješi u veliko, jer se djeca ne podučavaju ispravnim stvarima. Prave se pogreške koje se ne bi smijele desiti u porodici. Prave se pogreške jer djeca se ne podučavaju ovim suštinskim stvarima koje, kada djeta nauči, kasnije može samo kroz život ići. Ako naučite djete da poštuje roditelje, da poštuje majko kako treba, da poštuje babu kako treba, da poštuje rodbinu kako treba, da poštuje komšije kako treba, pošaljite ga gdje hoćete u svijet. Nikada se nećete osramatiti. Nikada se nećete zastiditi vašeg djeteta. Nikad. Ali ako pošaljete svoje djete, nije najbolje odgojeno. Ljudi će to vrlo brzo prepoznati jer to djete je vaše ogledalo, kazat kakav mu je kućni odgoj. Pogledajte kakav mu je kućni odgoj. Znajte da je dijete ogledalo roditelja. I naravno, i porad naše velike želje da neke stvari, da nekim stvarima odgojimo našu djecu, desit će se propustiti. Ali molimo Allah, da oprosti i nama i da pomogne našu djecu u procesu uzdizanja i odgoja u pokornosti uzvišenom Allahom subhanahu wa ta'ala. Djecu trebamo podučiti također ono što je opasno kada je u pitanju neposlušnost prema roditeljima. Dakle, učimo ga da treba biti poslušno i šta treba da ugradi u svoj život. Ne da samo govorimo budi poslušno. Trebamo dijete podučiti takođe da je izuzetno opasno ako ne bude poslušan svojim roditeljima pa ćemo ga podučiti da naš gospodar poslušnost prema roditeljima stavlja odmah iza naredbe da samo Allaha obožavaj iza naredbi o tevhidu odmah stavlja naredbu poslušnosti prema roditeljima ovo sa inal bi valid wa wasa ina al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnana ala wahd wa fisaluhu fi amain anishkuri li wa li walidayka ilayyal masir mismo naredili čovjeku da bude poslušan prema roditeljima svojim majka ga nosi a njeno zdravlje trpiji i odbija ga u toku dvije godine budi zahvalan meni i roditelima svojim meni se svi vratiti wa qadara rabbuka ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni Tvoj gospodar naređuje da ne obožavate nikoga drugog osim njega u obilvali dejni ihsana i da roditeljima činite dobročinjstvo. Subhano, naredba da samo Allaha robujemo i odmah nakon toga da roditeljima činimo dobročinjstvo. To su istinu velike stvari, tim stvarima trebamo našu djecu podučiti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u odgoju naše djece da olakša i nama i nama porodicama našim i potomcima našim. Molim Allaha Đanlešanuhu da oprosti roditeljima našim, jer oni su u istinu nas njegovali kada smo bili mali. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj skup obaspe svojim rahmetom, da nam se svima smiluje, da nas u jannetu Firdausu kao što nas je sastavio na ovom mubarek skupu. Molim Allaha jala šanuhu da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesretnika na dan obračuna. Wa ahiru da'vana ene alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ašhadu in la ilaha illa ente astalfiruka wa atubu ilajke. Da vas Allah jala na gradinu starpljivosti.